Iruila bete eta zemait egun eskaz dira gezazpia miahitzen egitekoa dena asi aitzin, eta baztexak badu bulta bat, eh, mugitzen asiak direna, direla joan den sartzetik, uh, eta gezazpia justu kiai patzen dugu goizuntan, ba horren kontrako ekintzaile batekin ekin, Artza lopez López, egunan? Egunan zoi. GESASPI-ES plataforma bat bada, behar bada, baliudu, oho, oho itaraztea, bitz ez, uh, zer den plataforma horri eta nor biltzen den? Bai, uh, joan den urteko irailetik, adik gira biltzen plataforma hortan, gutxi gura bera berrogei bat uh, talde kosatzen dugu, izan alderdi politiko, sindikatu, mugimendu herritar, eta pixkat gure marka edo izahera da ba, Euskal Herriko plataforma bat girela, Eta ba, Gezazpiaren entzinean nahi dugula lekuko erreferente bat izana, hainbat mobilizazio eta kontra gailur antolatzeko. Hmm. Gezazpi xantzabat dela bat zuen zatoz eko ez zuzuela ikusten? Uh, Ala diote, baina hastez haste ikusten ari arigira ba, hainbat sektoretatik kontrako eritziak uh, ari direla etortzena, Izan herritar uh, dendari, autetxi. Naiz eta APK ari diren, eta noski ba, gezazpiren kontra gauden milaka pertsonen abotik. Mm. Gezazpi indaktsu edo boterea hundi horien simboloa da jena kajina? Ba, guretzat bai, baina ba, ez harrik hori. Izan daiteke ere bai Euskal Herrian izatea eta estatu zanpaltzailean izenean egitea. Izan daiteke ere ba, kapitalismoaren eredua. Izan daiteke makon gobernuaren a, osasunegoera izan daiteke uh, miarritzeko dendari baten kezka eta abarreeta abar. Eta, eta bon, daunani ira ganen da, e, zazpi hori eta zuek badu biltsa bat mugitzen hasiak e, zirelala, e, zuek diotalarik diot e, oroak zazpiearen kontrakoak. Kontragailuko bat aipatzen da hori da hori da baktelodienna. hasteko uzailaren uh, amairuan miarritzen manifestaldi baten uh, deialdia egnen dugu, hilabaite bat lehenago ja, Jakin arazteko ez dugulak hau nahi. Eta gero kontragailurra normalean uh, agorilaren emeritzitik aintzina eginen da, endaian eta irunena. Zer da kontragailuraren ideia? Ba pixkat bi atalditu, uh, alde batetik jardunaldi konferentziak, alternatibak, mesopolitikoak plazaraztea eta hori gai hor ofiziala aintzina. Eta gero bada erreska alternatibo baten ideia. Hau da, euskal herritik eta kanpotik etorriko diren, eta espero dugu milaka direla lagunentzat, ba eskaini uh, azpiegiturak, uh, jateko, besta egiteko, bilkurak egiteko, eta bar. Hora, mm. airean gelditzen den galdera, da kokarekoarena, uh, pentsatuazen endaian egitea, endaianak uzapezak zapesak errandu uh, bere egianetzula nahi, zertan tizte Guk uh, prefeturarekin segitzen dugu, uh, regularki biltzena, Eta aiek ari dira mugitzen ere. Hau da... Uh, aiek, diozulaik? Prefetura. E prefetura, bai. bai. Horrentzatzen uh, ari dira, hendaian uh, zelei batzuk ikuskatzen, eta ea guretzat diren ikusteko. Uh, ikusiko dugu, ea hortik uh, tiratzen aldena, guretzat uh, leku egokia da, endaia irun. Uh, orain prefetak etzeman digu, uh, leku bat atxemanen zigula, ba, berari dagokio da hori burura inoera matea. Mm. Zagena egisa, ze da kontra gailur bat, ez da leku eskaztrez ez egitearen hipotesia hor? Uh, Noski eginen dela, uh, ez barit uh, gailurrik ez itzateke kontra gailurrik. <laughs> <laughs> bai, justzuk izen da, ulerzen da, ulerzen dira kontrako menzuak, hain patu duzun guziarekin, baina... Baina zer da azkenean aldarik dena gezazpi horren kontrabai, menz e, gezazpi hori mugitzea, e, gezazpia desegi naraztea hori behar da soberak litzateke, baina zer, zer da lohtu nahi dena? Ba, bi gauza alde batetik, uh, gezazpiak ordezkatzen duaren duen ereduaren uh, beste aldean edo alderantzizko diren hainbat uh, praktika eta erakustaraztea. Beraz, bai Euskal Herrian gertatzen direnak, baina bai bunuan ere. Hau da, bada e, kapitalismoa eretik kanpoko beste eredu bat. Eta hori gauzatzen ari da. Gero badira, e, kapitalismo horren kontra edo estatu buru horien kontra, diren hainbat erresistentzia, mobilizazio eta militantzia. Beraz, hoiek ere nolaz baita, entzunen ditugu e, gailurden boran. Azkenik Euskal Herria, hau da, Euskal Herrian bada egoera bat, bada ere esperientzia bat, gogo batzuk, horiek denak nola izalatzen kodiren egun horietan. Eta behar ba bestekat albatzuk ansten ditut ere. Mm -hmm. eh? Elburu azek da gezazpia biarritzetik uh, botatzea, da hori? Orduan, gok diogu gezazpiez, ez da gezazpiez baina, ez dugu gezazpirik nahi, ez miarritzen, ez inyun. Mm -hmm. Guretzat ez du funtsik uh, alako itzordu baten mantentzea, Eta are gutxiago uh, hemen eta baldintza hauetan. Espero dugu eta behar bada horimak honek uh, barko du pentsatu, bertan behar dutela. Hau da, uh, zer zentzu du alako uh, gailur baten mantentzea dauden baldintzetan. Bere eskuitan enda, kasugu zietan mantentzen malin badute, guk argi dugu, ez ezko dinamika bat uh, martsan jarriko dugula. Plataformaren uh, oinarritak bat da desobedientzia zibila. Beraz, ikusiko dugu, ea nola, plataformatik edo ondoan, edo ikusi nor nornetuen hori bultzatu, blokatuko duguna gezazpia, eta nola, isolatuko dituguna, bakarrik baitaude. E, Beste gaibat, haipatzen alduguna, hainbat e, kolektibo ziste, e, e, gezazpi, plat, gezazpi ez plataforma horretan, bon, azken hilabeteetako mugimendua ondia, frantzian jaka horien mugimendua da, Aiekin ere badira loturak? Bai, badira loturak haiekin ere. Azteko, ba, uh, emengo eskalerriko jaka horiekin, eta aiekia ari dira uh, gezazpiaren kontra mobilizatzen. Erabaki dute, emendik agorri bitartean uh, larun bateko elgarritaratze guziak, miarritzen egitea, beraz, mm. uh, gezazpiaren gaiari lotuz. Gero, ari dira ere begiratzen, ea nola, uh, frantzia mailako deialdi bat, luzare zaketena, uh, agorrilaren ogeita lauana, Uh, frantziatik jaikauriak unak etor daitez zen mobilizatzera eta gero badira beste harreman batzuk uh, Frantsako gainbat uh, jaikauriekin. Ba, Euskal Herrian e, izaiteak badu beste berezitasun bat, e, bisan dena aipatzu e, dugun bezala, eta ba, kanpotik heldu den jende hori e, ba egokutarazteko benorate heldu direne azkenean bada e, liburu bat ateratzen dena aipatzenaldi e, guzti hori. Uh, liburu horrek, uh, borroka ezen adu. Borroka, uh, abezedeak den PI-bazken zumi, eta hori, notxodam delandeko, zadeko, adiskide uh, batzuk idatzi dute. Mm -hmm. Euskal herria etorri ziren, eta hainbat elkarizketa egin egintzituztena. Eta nahi dute, nolazbait, uh, frantzian dituzten xareetan, ezagutarazi zer den euskal herria. Hau da, haiek diote, anitzetan, uh, kontra gailur batzuk egiten direlarik, harik, ba, pixkat, uh, lurrezkan pogertatzen direla. Hau da, ez telako uh, lekuan bertana, Ba, aski, sare, uh, militantzia uh, eta pertsona, ba, borrokari edo mobilizazioi bertako izahera bat emateko. Hagoek erraten dute Euskal Herrian bada historia bat, badira praktika batzuk, eta haiek ezagutu behar ditugu, harrat etorri baino lehen. Beraz, frantzian ere haiek uh, gira bat eginen dute, liburu aurkezteko, eta non eski, behar ba, egiteko. Mm -hmm. Em, bukatzeko Artza lopez Zurekin, bada itzok du bat, uh, Asteburuntan berean, nahi itzen, hor, uh, ge Gezazpi fan club deitu talde batena, eh? ozak dira ge Gezazpi baii plataformakoak edo, zenpa satzen da. Hor uh, gauza da, Estela dela ge Gezazpi baii plataformarik egiazki. Mm. Uh, Michel Boenak, auzapesak, uh, Ira garriz eguna, uh, Euskal Herriko gizarte zibila, utetxiak, uh, komertxantak, denek, De ahobatez, eta... hori da, gezazpia defendituko zutela. Ez dakikun hundu momentuz, badakigu aldekoak esku baten atzamarrean kontatzen ditugula, hau da, benak, gizon, miarretzeko soprefeta eta zehzistek. Besterik momentuz, ez dakikun hundiren eta alde edo kontra diren. Orduan gezafi fan clubak xereginendu, ba sustengatuko ditu. Bakarri direlako eta beharra dutelako eta beraz beste manifestali bat izanen da, jaka horiekin batera haiek ere deitu dute uh, lekuta ordu berdinera larumatu hontan miarritzen. Ba, gertzutuko deialdi hori iruniaz uh, beterik zela, eh, itsordoa asteko larun batean viajitzen. Artzea Artzi Lopez, uh, mileskeri gure galdei erantzunik eta bestalde batarte. Bai, mileskar soil.